Die Kaiserfamilie hatte eine ganz besondere Vorliebe. Diese galt, wie Sie gleich sehen werden, exotischen Pflanzen. 1882 wurde von Kaiser Franz Josef das Palmenhaus in Auftrag gegeben. Es wurde hier im Schlossgarten errichtet und ist das größte Glashaus Europas. Es hat eine Grundfläche von 2500 Quadratmetern, ist 111 Meter lang. 28 Meter breit und 25 Meter hoch. 45.000 Glasscheiben wurden dafür benötigt. Das Palmenhaus besteht aus drei Teilen, dem Mittelpavillon und zwei, um drei Meter niedrigeren, Seitenpavillons. Die drei Pavillons bilden drei verschiedene Klimazonen. Deshalb liegen die Temperaturen zwischen 8 und 17 Grad. Ein Kalthaus im Norden ein Wärmeres im Mittelpavillon und das Tropenhaus im Süden. Dadurch können hier 4500 Pflanzenarten aus allen Teilen der Erde wachsen. Zu den Stars der Pflanzensammlung zählen eine 23 Meter hohe Palme und die größte Seerose der Welt mit einem Durchmesser von 1,20 Meter.